Головний шлях, яким чоловік може досягти успіху в задоволенні основних потреб жінки – це шлях спілкування. Як ми вже говорили, спілкування має на Венері особливе значення. Навчившись вислуховувати партнерку, коли та говорить про свої почуття, чоловік може вилити на неї океан турботи розуміння поваги, відданості і визнання і тим самим ефективно підкріпити її впевненість в собі і в ньому. Одна з найбільших проблем, з якими стикається чоловік, слухаючи жінку, полягає в тому, що він починає дратуватися або його осяює розчарування. Просто чоловік забув про венеріанське походження своєї партнерки і про те, що жінки говорять на іншій мові, відмінні від мови марсіан. Нижче наводиться список, де вказується, про що слід пам'ятати з урахуванням цих відмінностей, і наводяться рекомендації, що робити і як себе вести. Перше. Що гнів народжується з нерозуміння її точки зору, а це вже не її вина. Візьміть на себе відповідальність за те, щоб зрозуміти її. Чи не корити її за те, що вона вивела вас із рівноваги? Краще знову постарайтеся зрозуміти. Друге. Що почуття іноді можуть виглядати необґрунтованими, але все-таки під ними є якийсь ґрунт, і на них слід відповідати співчуттям. Дихайте глибоко і нічого не говоріть. Розслабтеся і продовжуйте слухати, намагаючись контролювати себе. Спробуйте уявити, як би ви відчували себе, якби бачили світ її очима. Третє. Що гнів може бути породжений вашим відчуттям безпорадності від того, що ви не знаєте, як допомогти справі. Навіть якщо їй не стає одразу легше, все одно ваша увага і розуміння грають свою роль. Не дорікайте їй за те, що їй не стає легше від пропонованих вами рішень. Як може їй стати легше, якщо їй потрібні зовсім не рішення? Докладіть всіх зусиль, щоб утриматися від подібних пропозицій. Четверте. Що ви не зобов'язані походжуватися з її точкою зору і не повинні чекати подяки за увагу. Якщо ви хочете висловити іншу точку зору, спочатку переконайтеся в тому, що вона закінчила, а потім повторіть її думку перш ніж висловити свою. П'яте. Що для того, щоб досягти успіху в слуханні, вам зовсім не обов'язково абсолютно розуміти її точку зору. Дайте їй знати, що ви хоча і не розумієте її, але прагнете зрозуміти Візьміть на себе відповідальність за своє нерозуміння Не осуджуйте її і не натякайте, що зрозуміти її взагалі неможливо Шосте, що ви не відповідаєте за її почуття Вам може здатися, що вона дорікає вам, але насправді їй просто потрібно, щоб її вислухали не кидайтеся на власний захист, перш ніж вона зрозуміє, що ви розумієте її і що вона вам не байдужа. А вже тоді спробуйте чемно пояснити свої вчинки або вибачитися. Сьоме. Що якщо ви дійсно злі на неї, можливо, це через те, що вона не зовсім довіряє вам? В глибині її душі живе перелякана маленька дівчинка, яка боїться розкритися, тому що ви можете її образити і потребує вашої доброти і співчуття. Не протиставте її почуття і думки. Перечекайте, і коли емоційне напруження спаде, поговоріть з нею про все. Попрактикуйтеся в написанні любовних листів. Про це йдеться в одинадцятому розділі. Мистецтво надихати чоловіка Так само, як чоловікам слід вчитися мистецтву слухати, щоб задовольняти першочергові потреби жінки, в рівній мірі і жінкам необхідно осягати мистецтво надихати партнера. Заручившись підтримкою чоловіка, вона стимулює його до досягнення найвищих результатів. У чоловіка виростають крила, коли він відчуває, йому довіряють, його приймають таким, яким він є, цінують, схвалюють, заохочують і захоплюються ним. Подібно принцесі з нашої історії про лицаря в блискучих обладунках, багато жінок намагаються допомогти своєму обранцеві, переробляючи його. Зрозуміло в кращу сторону, на їхню думку. Але домагаються лише того, що ущемляють його чоловіче самолюбство. Будь-яка спроба переробити партнера підриває довіру, вдячність, захоплення, схвалення. І чи варто в такому разі говорити про заохочення і готовність прийняти його таким, яким він є? Адже це першочергова потреба чоловіка. Секрет мистецтва надихати чоловіка полягає в тому, що ніколи не слід намагатися підкоригувати його поведінку або змусити змінитися на краще – Зрозуміло, цілком можливо, що ви хочете цього, тільки не йдіть на поводу свого бажання. Лише коли партнер сам прямо і відкрито попросить вашої поради, можете вважати, що він готовий сприяти тим чи іншим змінам в своєму характері і поведінці. Довіряти, а не давати поради. На Венері, коли хтось комусь дає пораду, це вважається вираженням любові. Однак на Марсі все інакше. Жінкам слід пам'ятати, що марсіани дають поради тільки в тому випадку, якщо їх про це прямо попросили. Проявом доброго ставлення вважається якраз протилежне – віра, що людина здатна вирішити свої проблеми сама. Це зовсім не означає, що жінка повинна пригнічувати свої почуття. Нехай вона відчуває розчарування або навіть гнів, аби не робила намірів вдосконалити чоловіка». Будь-яка спроба переробити його виробляє у нього абсолютно протилежний вплив. Люблячи чоловіка, жінка часто намагається поліпшити їх взаємини і об'єктом своїх зусиль робить партнера. Чому чоловіки не бажають змінюватися? Жінка застосовує тисячі різних способів, щоб змінити чоловіка. Вона вважає, що ці спроби є вираженням любові, проте він відчуває, що його контролюють, їм маніпулюють, його не люблять. Чоловік буде вперто відкидати партнерку з її турботами, бо відчуває, що вона не приймає його таким, яким він є. Коли жінка намагається переробити чоловіка, він не отримує довіри і згоди, які йому необхідні, щоб змінитися і прогресувати. Коли я говорю про це в аудиторії, де збираються сотні чоловіків і жінок, виявляється, що в житті кожного траплялося таке. Чим більше вона намагалася підштовхнути партнера до змін, тим сильніше він цьому опирався. Проблема полягає в тому, що коли чоловік відкидає спроби партнерки переробити його в кращу сторону, вона неправильно тлумачить його реакцію. Вона починає припускати, ніби він не бажає змінювати свій характер і звички, тому що недостатньо її любить. А насправді, чоловік чинить опір через те, що вона якраз на його погляд любить його недостатньо. Коли він відчуває, що його люблять, приймають, цінують, йому довіряють, то автоматично починає змінюватися на краще. Два типи чоловіків, один тип поведінки. Існує два типи чоловіків. Представники першого страшенно опираються, коли жінка намагається їх змінити. Представники другого погоджуються щось переглянути в собі, проте пізніше, забувши про все, повертаються до колишнього типу поведінки. Чоловік пручається завжди або активно, або пасивно. Відчуваючи, що його не люблять таким, яким він є, чоловік свідомо чи несвідомо слідує тим зразкам поведінки, які не приймає жінка. Щось всередині нього штовхає знову і знову чинити так само до тих пір, поки не відчує, що його люблять і приймають. Для того, щоб чоловік сам захотів стати краще, йому необхідно, щоб його любили і приймали без жодних умов. І тоді вже він сам пошукає спосіб стати краще. В іншому випадку він починає захищатися і залишається колишнім. Чоловіки не бажають, щоб їх покращували. Так само, як чоловікові хочеться пояснити жінці, чому вона не повинна турбуватися, так і жінка прагне донести до чоловіка, чому-тому слід поводитися по-іншому. Чоловік хоче залагодити жіночі проблеми, і жінка жадає поліпшити чоловіка. Але ні ті, ні інші не розуміють, що це марна справа. Кращий спосіб допомогти чоловікові досягти більшого – це не робити ніяких спроб змінити його. Чоловіки бачать світ очима своїх предків-марсіан. Їх гасло говорить. Навіщо виправляти, щоб там не було, якщо воно не зламано? Коли жінка намагається змінити партнера, він отримує наступне послання. Вона вважає, що зі мною щось не в порядку. Це зачіпає чоловіка, і він приймає оборону. Чоловікові необхідно, щоб його брали, не дивлячись на його недоліки. А зробити це не так вже легко, особливо, коли ми бачимо, у чому він міг би стати краще. Однак це завдання полегшується, якщо зрозуміти, що найкращий спосіб допомогти чоловікові досягти більшого – це не робити ніяких спроб змінити його. У наступному списку перераховані способи, за допомогою яких жінка може сприяти вдосконаленню чоловіка, відмовившись від спроб так чи інакше змінити його. Як відмовитися від спроб змінити чоловіка? Що їй слід пам'ятати? І що вона може зробити? Перше. Коли він засмучений, не ставте занадто багато запитань, а не те він відчує, що ви намагаєтеся переробити його. Не звертайте уваги на те, що він засмучений, якщо тільки він сам не заговорить про це. Як запрошення до розмови можна висловити деяке занепокоєння, але не надмірне. Друге. Відмовтеся від яких би то не було спроб змінити його на краще. Для того, щоб рости над собою і довбиватися чогось в житті, йому потрібна ваша любов, а не ваше неприйняття. Вірте, що він сам здатний домогтися чогось у житті. Чесно діліться з ним своїми почуттями, але не вимагайте, щоб він став іншим. Третє. Ваша непрохана порада може змусити його відчути, що йому не довіряють, його не приймають, тримають під ковпаком. Тренуйте терпіння і вірте, що він сам навчиться всьому тому, чому повинен навчитися. І не приставайте до нього з порадами, почекайте, поки він сам не звернеться з проханням. Четверте. Пам'ятайте. Коли чоловік стоїть на своєму і не бажає змінюватися, це означає, він відчуває себе некоханим. І він боїться визнавати свої помилки. Раптом через них ви зовсім його розлюбите. Подумайте, як показати йому, що для того, щоб заслужити вашу любов, йому зовсім не обов'язково бути досконалістю. Попрактикуйтеся у цьому, а також в умінні прощати. Дивіться главу одинадцяту. П'яте. Якщо ви йдете на жертви в надії отримати їх від нього, він відчує, що ви тиснете на нього, вимагаючи, щоб він змінився. Спробуйте самі робити щось для себе, для того, щоб ваше моральне благополуччя не залежало від нього. Шосте. Ви можете ділитися своїми негативними почуттями, не вдаючись до спроб змусити його змінитися. Коли він відчуває, що ви приймаєте його таким, яким він є, йому стає набагато легше слухати вас. Ділячись своїми почуттями, дайте йому зрозуміти, що не намагаєтеся диктувати йому, що робити, а просто хочете, щоб він брав до уваги ці почуття. Сьоме. Якщо ви даєте йому вказівки і приймаєте за нього рішення, він відчуває, що його тримають під ковпаком. Розслабтеся і змиріться. Поставтеся терпимо до його недоліків. Постарайтеся надавати більшого значення почуттям, ніж досягненню досконалості. Не читайте йому лекцій не поправляйте його на кожному кроці. У міру того, як чоловіки і жінки освоюють мистецтво надавати один одному саме таку підтримку, якої потребує партнер, зміни на краще відбуваються автоматично. Знаючи, в чому полягають шість першочергових потреб вашого партнера в сфері любові, ви зумієте любити і цінувати його відповідно до них, що не забереться значно полегшити ваші взаємини і зробить їх більш повноцінними. Глава 9. Як уникати сварок? Одна з найбільш складних проблем у взаєминах чоловіка і жінки полягає в тому, як вони справляються з розбіжностями. Дуже часто, коли ці розбіжності виникають, розмова переростає в суперечку, а потім без попереднього оголошення війни в бурхливу сварку. Партнери раптом забувають мову любові і починають стріляти один в одного докорами, скаргами, звинуваченнями, вимогами, сумнівами, висловлюючи нерідко свій гнів. Оскільки спілкування є найбільш важливим елементом взаємовідносин, то сварки надають їм особливо руйнівного впливу. Сперечаючись таким чином, чоловіки і жінки не тільки ранять почуття один одного, а й підривають свої взаємини. Сварки надають на них особливо рунівного впливу, бо чим ближче ми знаходимося до людини, тим легше нам заподіяти йому біль або самому опинитися зачепленим. Керуючись усіма практичними міркуваннями, я наполегливо рекомендую парам уникати сварок. Коли дві людини не пов'язані сексуальними стосунками, їм набагато легше вести суперечку об'єктивно і негарячкуючи. Але коли в ньому беруть участь люди, між якими існує емоційний і особливо статевий зв'язок, вони все приймають близько до серця. Основна лінія, якої слід дотримуватися, – це ніколи не сперечатися. Замість цього краще обговоріть всі за і проти вашої проблеми. Намагайтеся домовитися мирно, не доводячи справу до спору або, гірше того, сварки. Адже завжди існує можливість робити це чесно і відкрито – і навіть висловлюючи негативні почуття, не впадати в войовничий або провокаційний тон. Одні пари тільки й роблять, що сваряться, і мало помалу їх любов згасає. Інші, в уникненні конфліктів і сварок, намагаються пригнічувати свої справжні почуття. В результаті вони ніби втрачають контакт і зі своєю любов'ю. У першому випадку партнери знаходяться в стані війни, в другому в стані холодної війни. Для будь-якої пари найкраще знайти золоту середину між цими двома крайностями. Пам'ятаючи про те, що ми вихідці з різних планет і, виходячи з цього посилу, розвиваючи навички мирного повноцінного спілкування, цілком можливо уникати сварок. Що відбувається, коли ми сваримось? Не розуміючи відмінностей, що існують між чоловіками і жінками, дуже легко довести справу до сварки, в якій постраждає не тільки наш партнер, а й ми самі. Секрет мистецтва уникати сварок полягає в спілкуванні, заснованому на любові і повазі один до одного. Самі розбіжності не чіпають нас так, як способи їх вираження. В ідеалі від спору ніхто не повинен страждати. Він може мати форму звичайної розмови, де ми висловлюємо різні точки зору і нашу незгоду з тим чи іншим питанням. А це, на жаль, час від часу трапляється з усіма парами. Але на практиці виходить, що почавши сперечатися з якої-небудь причини, партнери вже через п'ять хвилин сваряться з приводу способу ведення цієї суперечки. Спочатку вони не усвідомлюють, що досить боляче зачіпають один одного. Те, що могло б мати форму невинного спору, легко можна розвіяти за допомогою взаємопорозуміння і прийняття як факту існуючих між ними розходжень, переростаючи в справжню битву. Противники не бажають ні розуміти, ні погоджуватися з протилежною точкою зору, тому що кожному не подобається манера іншого вести суперечку. Для того, щоб вирішити її, нам необхідно розширити рамки своєї позиції до такої міри, щоб включити і точку зору іншого. А для цього потрібно відчувати, що нас цінують і поважають. Якщо в поведінці партнера немає і нотки любові, прийняття його точки зору виявиться хворобливим для нашого самолюбства. Чим більше ми близькі з партнером, тим важче нам вислухати його точку зору об'єктивно, не реагуючи на його негативні емоції. Щоб побороти відчуття, що ми дійсно заслуговуємо його неповаги або несхвалення, в нас автоматично включається захисний механізм, який чинить опір його думці. Навіть будучи згодним з ним, ми цілком можемо продовжувати вперто сперечатися. Чому сварки завдають болю? Заподіють біль не стільки те, що ми говоримо, скільки те, як ми це говоримо. Зазвичай, коли чоловік відчуває виклик з боку іншої людини, його увага концентрується на його власній правоті, і він забуває про те, що і в суперечці було б добре керуватися любов'ю. Автоматично знижується і його здатність спілкуватися в поважному, дбайливому і обнадійливому тоні. Чоловік і не підозрює, скільки байдужості звучить в його словах і до якої міри це ранить партнерку. У такі моменти звичайнісінька незгода може прозвучати агресивно стосовно жінки, а прохання – наказом. Природньо такий підхід викликає у неї опір, навіть у тому випадку, якщо вона взагалі-то не проти погодитися зі змістом слів партнера. Чоловік неусвідомлено ранить партнерку своїм жорстким тоном, а потім приймається пояснювати, що їй, мовляв, не має ніякого сенсу турбуватися. Він помилково вважає, ніби жінка чинить опір самій його точці зору, тоді як насправді її зачіпає підхід співрозмовника. Не розуміючи її реакції, він звертає більше уваги на зміст своїх промов, замість того, щоб змінити тон, яким вони розмовляють. Чоловік не віддає собі звіту в тому, що сварку починає саме він. Йому здається, що це вона свариться з ним. Він захищає свою точку зору, в той час як вона захищає саме себе від його різкостей, що заподіюють такий біль. Не вважаючи за потрібне ставитися з повагою до переживань жінки, чоловік знецінює їх, чим ще більше ранить її. Йому важко зрозуміти, як їй боляче, оскільки на відміну від жінки він не так вразливий до жорстких слів і тону. В результаті він, можливо, навіть не розуміє, яку рану завдає партнерці, викликаючи тим самим її опір. Точно так само і жінка не усвідомлює, до якої міри може зачепити чоловіка. Коли вона відчуває виклик, її тон стає все більш недовірливим і нетерпимим. Це особливо болісно для чоловіка, особливо якщо між ними цією жінкою існує емоційний зв'язок. Жінки починають і розвивають суперечку, висловлюючи спершу своє негативне ставлення до поведінки партнера, а потім даючи йому поради, яких він не просив. Коли вона не спромагається супроводити вираження своїх негативних почуттів посланням, що говорить про довіру до партнера і прийняття його таким, яким він є, чоловік реагує на це негативно, шокуючи її. І знову вона не розуміє, що образила його своєю недовірою. Щоб уникати суперечок, ми повинні пам'ятати, що наші партнери не сприймають не стільки те, що ми говоримо, скільки як ми це говоримо. Для зав'язування суперечки потрібні дві людини, але для його припинення цілком достатньо однієї. Кращий спосіб зупинити суперечку – це припинити її в зародку. Візьміть на себе відповідальність за те, щоб визначити момент, коли незгода переростає в суперечку. Тоді припиніть розмову і попросіть для себе тайм-аут. Подумайте над тим, чи правильний обрали підхід до партнера. Постарайтеся зрозуміти, що ви не даєте йому того, чого він потребує. Потім, через деякий час, поверніться до нього і продовжте розмову, але в сердечному і поважному тоні. Таймаути дозволяють нам охолонити, залікувати рани і зосередитися на самому собі, перш ніж вдатися до нової спроби спілкування. Чотири тактики самозахисту Існує чотири основні тактики самозахисту, що застосовуються людьми в суперечках. Це битва, відступ, затаювання і покірність. Кожна з цих тактик дає тимчасовий виграш, однак зі стратегічної точки зору всі вони просто шкідливі. Давайте розберемо їх докладніше. Перше. Битва. Залякування завжди шкодить довірі у взаєминах. Ця тактика явно марсіанського походження. Коли розмова набуває жорсткий, холодний характер, деякі інстинктивно кидаються в бій, точніше починають оборонятися. А їх девіз при цьому – краща оборона – це активний напад. І вони приймаються дорікати, засуджувати, критикувати, словом, намагаються всіляко довести, що не правий партнер. Люди, які дотримуються подібної тактики, схильні переходити на крик і висловлювати свій гнів найрізноманітнішими способами. За всім цим стоїть внутрішнє прагнення залякати партнера, щоб домогтися від нього любові і підтримки. А коли той відступає, вони вважають себе переможцями, хоча насправді програли. Залякування завжди послаблює довіру в заєминах. Прориватися до своєї мети, будь-що, звалюючи на іншого всі гріхи – це вірний шлях до неуспіху у відносинах з партнером. Сварячись, люди поступово втрачають здатність розкриватися на зустріч один одному. Жінки замикаються в собі, щоб захиститися. Чоловіки занурюються в мовчання, і їм стає на все наплювати. Так мало-помалу йде близькість, що існувала між ними спочатку. Друге. Відступ. І у цієї тактики марсіанський родовід – щоб уникнути зіткнення, марсіанин може піти в свою печеру і залишитися там назавжди. Це щось на кшталт холодної війни. Він ухиляється від розмов, і проблема таки залишається невирішеною. Подібно пасивно-агресивна манера поведінки – не те саме, що взяти тайм-аут, а потім повернутися і, керуючись любов'ю, вирішити всі питання. Ці представники марсіанського племені бояться конфронтації. Вони вважають за краще триматися подалі від гарячих тем, уникаючи будь-якої розмови, яка може спричинити за собою суперечку. У своїх взаєминах їм доводиться вести себе з великою оглядою. Жінки зазвичай скаржаться, що подібну тактику змушені застосовувати саме вони. Однак і чоловіки схильні до неї. Відступ вкоренився в них до такої міри, що вони вже самі цього не помічають. Замість того, щоб вплутуватися в суперечки, деякі пари взагалі перестають говорити на теми, за якими у них є розбіжності. Їх спосіб домогтися бажаного – покарання партнера за те, що він не віддає свою любов. Вони не виходять з печери, щоб напасти на нього відкрито. Замість цього вражають побічно, повільно, крок за кроком, позбавляючи його від тієї любові, якої він заслуговує. Залишаючи свою любов при собі, кожен з партнерів впевнений, що таким способом йому доводиться менше віддавати іншому. Подібна тактика дає певну перевагу, тимчасовий мир і гармонію. Але якщо продовжувати не обговорювати, турбуючи обох теми, і не давати взаємного виходу своїх почуттів, в душі кожного накопичується ціла гора образ. Зрештою, та любов, та пристрасть, які колись звели цю пару разом, виявляються похованою. Зазвичай люди вдаються до відволікаючих засобів, багато працюють, багато їдять і так далі, щоб заглушити свій душевний біль, завданий невирішеними проблемами. Третє. Затаювання. Ця тактика прийшла до нас з Венери. Щоб не отримувати ран, неминучих у відкритій сутичці, венерянка вдає, що у неї все в порядку. Вона надягає на обличчя усмішку і завжди виглядає безтурботно і щасливо. Однак через деякий час таку жінку починає охоплювати все наростаюче обурення. Вона всю себе віддає партнеру, але нічого не отримує натомість. Це обурення блокує природні прояви любові. Жінки бояться бути чесними щодо своїх почуттів, тому намагаються робити вигляд, що все прекрасно, чудово і відмінно. Чоловіки, як правило, користуючись подібними виразами, мають на увазі абсолютно інші речі. В їхніх устах це означає – все чудово, тому що я справляюся з цим. Все прекрасно, бо я знаю, що робити. Все окей, оскільки я можу вирішити цю проблему без сторонньої допомоги. В устах жінки це часом служить знаком того, що вона намагається уникнути конфлікту або суперечки. Щоб, так би мовити, не піднімати хвилі, жінка може навіть сама себе обманювати і вірити, що все прекрасно, чудово і відмінно, в той час як насправді це далеко не так. Вона жертвує своїми бажаннями, почуттями і потребами, відмовляючись від них і прагнучи не допустити навіть можливості виникнення конфлікту. Четверте. Покірність. Це також чисто венеріанська тактика. Замість того, щоб затівати суперечку, жінка підкоряється долі. Тим самим вона прирікає себе на роль мішені для докорів партнера. Приймає на себе відповідальність за все, що може його засмутити. Взаємовідносини, збудовані так само, виглядають сповненими любові взаємної підтримки, але в кінці кінців той, хто підкорився, просто втрачає себе. Якось один раз чоловік, скаржичись на свою дружину, сказав мені «Я так її люблю. Дружина дає мені все, чого мені хочеться. Єдине але – це те, що вона нещаслива». Його дружина протягом 20 років шлюбу відмовлялася від самої себе заради чоловіка. Вони ніколи не сварилися, і якщо хто-небудь запитував її про їхні взаємини, вона відповідала. У нас все прекрасно. Чоловік так мене любить. Єдина наша проблема криється в самій мені. Я весь час перебуваю в пригніченому стані. А чому, не знаю. А її депресія була наслідком того, що протягом двох десятків років ця жінка відрікалася від себе самої заради того, щоб догодити чоловікові. Такі люди, прагнучи у всьому поторати партнеру, інтуїтивно вгадують його бажання підлаштовуються під них. А закінчується все обуренням проти цієї, що триває деколи довгі роки, покірності в ім'я любові. Будь-який прояв зневаги досить болісний для них. Вони і самі без того досить нехтують собою. Прагнучи будь-якою ціною уникнути неуваги, вони намагаються бути коханими, приємними для всіх. І поступово, в повному розумінні слова, втрачають себе. Можливо, ви виявили, що і самі дотримуєтеся тієї чи іншої тактики, а може бути і кожної потроху. Люди зазвичай обирають одну з них. Мета кожної тактики – запобігти болю, який може заподіяти партнер. Але все це, на жаль, не так вже дієво. А ось, щоб домогтися реального результату, треба вміти вчасно розпізнавати, коли бесіда переходить в суперечку, і припиняти його в корені. Візьміть тайм-аут, охолоньте, прийдіть в себе і лише потім поверніться до цієї розмови. Спілкуючись, намагайтесь проявляти максимум розуміння і поваги до представника протилежної статі, і поступово ви навчитеся уникати суперечок і сварок. Чому ми сперечаємося? Чоловіки і жінки зазвичай сперечаються з приводу грошей, сексу, прийняття рішень, програми та розкладу різних справ, моральних та інших цінностей, виховання дітей і розподілу домашніх обов'язків. Однак ці суперечки часто переходять в однаково болючі для обох сварки, а причина одна – ми не відчуваємо себе коханими. З цього відчуття починається емоційний біль, а коли болить, стає ох, як важко любити і виявляти свою любов. Оскільки жінки походять не з Марсу, інстинкт не підказує їм, що потрібно чоловікові для того, щоб успішно справлятися з розбіжностями. Конфлікт ідей, почуттів чи бажань – занадто великий виклик для нього. Чим ближче він знаходиться до жінки, тим важче йому доводиться, коли її думка не збігається з його. Коли їй не подобається якийсь його вчинок, він приймається занадто близько до серця і починає думати, що не вчинок, а сам він їй не до душі. Чоловік легше справляється з такими ситуаціями, коли його емоційні потреби задоволені. Позбавлений же такої необхідної йому любові, він починає оборонятися, виказуючи темну сторону своєї натури і інстинктивно хапається за меч. Зовні він нібито сперечається з жінкою на ту чи іншу тему – гроші, розподіл обов'язків і так далі. Але справжньою причиною, яка змушує його оголити меч, є те, що він не відчуває себе коханим. Сперечаючись з приводу фінансів, виховання дітей або чого-небудь іншого, насправді, можливо, він робить це по одній із таємних причин. Таємні причини, які змушують чоловіків сваритися. Перше. Мені не подобається, коли вона переживає через будь-яку дрібницю. Зробив я небудь погано, не зробив теж погано – я відчуваю, що вона засуджує мене, відкидає і не приймає. Йому потрібно відчувати, що його приймають таким, яким він є, а замість цього він відчуває, як вона намагається переробити його. Друге. Мені не подобається, коли вона починає вказувати мені, що і як робити. Я не відчуваю її захоплення мною. Навпаки, вона поводиться зі мною, як з дитиною. Йому необхідно бачити її захоплення, а замість цього він відчуває, що вона його пригнічує. Третє. Мені не подобається, коли вона докоряє мені в тому, що нещасна. Я не відчуваю її заохочення, щоб стати її лицарем у блискучих обладунках. Йому необхідно її заохочення, а замість цього вона, якби, ставить на ньому хрест. Четверте. Мені не подобається, коли вона скаржиться з приводу того, скільки їй доводиться робити або як мало я її ціную. Через це я відчуваю, що вона не цінує того, що я роблю для неї. Йому необхідно відчувати її вдячність, а замість цього внаслідок її докорів він відчуває себе безпорадним П'яте Мені не подобається, коли вона турбується про все, що на її погляд не так, як треба Я не відчуваю її довіри Йому необхідні довіра і вдячність за його старання забезпечити її благополуччя А замість цього він відчуває себе відповідальним за її тривогу і занепокоєння Шосте Мені не подобається, що вона очікує від мене слів або дій тоді, коли цього захочеться їй. Я відчуваю, що вона не приймає і не поважає мене. Йому необхідно відчувати, що його приймають таким, яким він є. А замість цього він відчуває себе під ковпаком, під тиском, і тому йому нічого сказати. Через це йому здається, що він взагалі не здатний задовольнити її, в чому б то не було. Сьоме. Мені не подобається, коли вона ображається на те, що я говорю. Я відчуваю, що мені не довіряють, мене невірно розуміють і відштовхують. Йому потрібно відчувати, що його приймають і довіряють, а замість цього його відкидають і не прощають. Восьме. Мені не подобається, коли вона чекає, що я буду читати її думки, а я цього не вмію, і тому я відчуваю себе поганим, ні на що не придатним чоловіком. Йому необхідно відчувати її схвалення і віру в нього, а замість цього у нього з'являється відчуття поразки. Задоволення першочергових емоційних потреб чоловіка зменшує його схильність вплутуватися в суперечки, однаково важко діючи на обох партнерів. Тоді автоматично він стане здатним слухати і говорити з набагато більшою повагою, розуміннями, турботою. Таким чином суперечки, розбіжності та негативні почуття знаходять вихід через бесіду і компроміс, що не виливаючись у бурхливі сварки, під час яких кожен намагається поранити іншого якомога болючіше. Жінки теж вносять свій внесок у виникнення суперечок, однак з інших причин. Зовні жінка начебто сперечається про гроші, розподіл обов'язків або на інші теми, але в дійсності нею рухає таємне прагнення чинити опір партнеру. На це у неї можуть бути наступні вагомі причини. Перша. Мені не подобається, що він вважає мої почуття і прохання примхою. Я відчуваю себе непотрібною і покинутою. Їй необхідні його визнання й підбадьорення, а замість цього її засуджують і ігнорують. Друге. Мені не подобається, коли він забуває виконувати мої прохання, а нагадуючи про них, я виглядаю просто причепою. У мене таке відчуття, що всякий раз доводиться випрошувати його підтримку, наче милостиню. Їй потрібно відчувати, що він поважає її і завжди пам'ятає про неї, а насправді вона відчуває, що займає в списку важливих для нього речей найостаннє місце. Третє. Мені не подобається, коли він дорікає мені, якщо я засмучена. Я відчуваю, що для того, щоб стати коханою, я повинна бути досконалістю, а я така недосконала. Їй необхідно, щоб він зрозумів причину її розладу і запевнив у своїй любові, і що для цього їй зовсім не обов'язково бути досконалістю, а замість цього вона не відчуває себе надійно, тому що вона така, як є. Четверте. Мені не подобається, коли він підвищує голос або починає перераховувати, чому він має рацію, а я ні. Через це я весь час відчуваю себе неправою, а йому немає діла до моєї точки зору. Їй необхідна його розуміння і повага, насправді ж її не чують, топчуть і відштовхують. П'яте. Мені не подобається його поблажливий тон, коли я питаю щось про рішення, які ми повинні прийняти. Тому я відчуваю себе тягарем, або мені здається, що я змушу його витрачати час на дрібниці». Їй потрібно відчувати, що йому небайдужі її почуття і що він поважає її потребу в інформації. А замість цього вона відчуває його невизнання і неповагу. Шосте. Мені не подобається, що він часом не відповідає на мої запитання чи зауваження. Я, наче, взагалі не існую. Їй необхідна впевненість у тому, що він слухає її і що вона йому небайдужа. А вона відчуває, що її засуджують або взагалі не звертають на неї уваги. Сьоме. Мені не подобається, коли він пояснює, чому мені не треба ображатися, турбуватися, гніватися і так далі. Тоді я відчуваю, що він вважає мене безглуздою і не підтримує мене. Їй потрібно відчуття визнання і розуміння, а замість цього вона відчуває себе позбавленою любові і підтримки, що й викликає її обурення. Восьме. Мені не подобається, що він наполягає нічого не приймати близько до серця. Через це мені починає здаватися, що мати почуття або недолік, або прояв слабкості. Їй необхідна його повага і підбадьорення, особливо, коли вона ділиться своїми почуттями. В реальності ж вона відчуває себе незахищеною і зневажливою. Всі ці негативні почуття і незадоволені потреби, хоча і існують, але зазвичай не висловлюються відкрито, а накопичуються в душі, вихлюпуються всі разом під час суперечки. Іноді їх формулюють словесно, але частіше висловлюють мімікою, позою, тоном. І чоловікам, і жінкам слід зрозуміти, що особливо зачіпає представників предалежної статі, і врахувати це, а не приймати в штики. Адже можна говорити про проблему так, що емоційні запити вашого партнера виявляться задоволені. Таким чином в наших силах перетворити суперечки в мирні, гідні розмови, що мають на меті обговорення тієї чи іншої проблеми і подолання розбіжностей при їх вирішенні. Важливо тільки, щоб кожен з партнерів не забував надавати іншому підтримку найбільш прийнятним для нього шляхом. Анатомія суперечки Анатомія всіх запеклих суперечок, в принципі, одна і та ж. Ось один приклад, в якому, можливо, виявловити щось знайоме з власного досвіду. Якось раз ми з дружиною влаштували собі чудову прогулянку з пікніком ми чудово відпочили, перекусили, і все йшло чудово, до того моменту, поки я не заговорив про можливі вкладення наших заощаджень. Я торкнувся одного з варіантів, і раптом Бонні образилася. З моєї точки зору, я лише аналізував цю можливість, а вона сприйняла пропозицію як вже готовий план, який я склав, навіть не поцікавившись її думкою з цього приводу. Бонні образило те, що її чоловік виявився здатний на подібний вчинок, я засмутився через те, що засмутилася вона, і ми почали сперечатися. Вважаючи, що дружина не схвалює мій вибір, я став доводити, що він правильний, і пояснювати чому. Однак мої докази підігрівав гнів через те, що Бонні переживала й сердилась на мене. Вона заперечувала, що цей варіант вкладення грошей занадто ризикований. Але в дійсності в ній говорила образа за те, що я не порадився з нею. А крім того, вона засмутилася тому, що я нешанобливо поставився до її права на переживання. Зрештою, я так завівся, що дружина вибачилася за це непорозуміння і недовіру до мене, і ми обидва заспокоїлись. Пізніше, вже після примирення, Боні сама повернулася до цієї теми. «Часто, коли ми сваримось, – казала вона, – виходить, що я через щось завожуся, потім заводишся ти, тому що завелася я, і в результаті мені доводиться вибачатися за те, що я завела тебе. Іноді мені спадає на думку, що в цій схемі чогось не вистачає». Мені було б приємно, якби хоч іноді ти вибачався за те, що засмутив мене. Мені тут же стала ясна логіка їміркувань. Дійсно, несправедливо, щоб я завжди чекав вибачень від неї, особливо якщо сам же спричинив її розлад. Цей новий підхід помітно змінив наші взаємини. Розповідаючи про цей випадок на своїх семінарах, я виявив, що тисячі жінок негайно вловлюють схожість між тим становищем, в якому раніше знаходилася Бонні, і своїм власним. То була звичайна чоловічо-жіноча схема розвитку сварки. Давайте ну, розглянемо її основу. Перше. Жінка висловлює свою думку з приводу якоїсь справи. Друге. Чоловік пояснює, чому їй не слід турбуватися з цього приводу. Третє. Вона відчуває, що її звинувачують в необґрунтованості суджень і заходиться ще більше, тепер в набагато більшому ступені через це, ніж на початку. Четверте. Він відчуває її несхвалення і починає сердитися. Дорікає їй в тому, що вона завела його, і, перш ніж укласти мир, очікує від неї вибачень. П'яте вона вибачається, хоча й не дуже розуміючи, за що, або заводиться ще більше, і суперечка переростає в справжню баталію. Усвідомивши собі анатомію суперечки, я зумів вирішити цю проблему більш справедливим чином. Пам'ятаючи, що жінки походять з Венери, я постарався більше ніколи не дорікати дружині за її розпечені почуття. Замість цього прагну зрозуміти, чому саме засмутив її, і показати, що ставлюся до неї, як і раніше. Раз їй погано з моєї вини, навіть якщо вона невірно витлумачила мої слова і вчинки, значить я повинен переконати її, що в моєму ставленні до неї нічого не змінилося, і я шкодую про те, що трапилося». Бачачи Бонні пригніченою, я навчився насамперед вислуховувати її, потім чесно зрозуміти причину розладу, а потім говорити. Мені шкода, що я образив тебе. Коли сказав, зробив те-то й те-то. Результати не змусили себе довго чекати. Ми стали сваритися набагато рідше. Чоловіки рідко говорять «Вибач, мені шкода, тому що на Марсі це означає, що ви зробили щось не так, і тепер просити за це вибачення». Мушу зауважити, що іноді буває дуже важко вибачитися. У таких випадках я роблю глибокий вдих і нічого не кажу, намагаючись уявити собі її почуття і поглянути на речі з її точки зору. Потім вимовляю – мені шкода, що ти так засмутилася. Хоча це, строго кажучи, і не прохання а про прощення, в ньому закладено послання. Я хочу, щоб тобі було добре, і це, схоже, здорово допомагає». Чоловіки рідко говорять «вибач мені, шкода», тому що на Марсі це означає, що ви зробили щось не так, і тепер просите за це вибачення. А для жінок дані слова виражають наступне «мені не все одно, що ти зараз відчуваєш». Це означає, що ви зробили якийсь непорядний вчинок, і тепер просите вибачення. До уваги тих чоловіків, які читають ці рядки. Вимовляючи «вибач мені, шкода», ви зможете творити справжні чудеса, якщо навчитеся використовувати цю лексику венеріанської мови. Найпростіший і легкий спосіб одразу погасити «готовий спалахнути конфлікт» – це сказати «вибач, мені шкода». Більшість суперечок і сварок виникає через те, що чоловік починає принижувати значення почуттів жінки, а вона з несхваленням реагує на це. Оскільки я чоловік, мені теж довелося вчитися визнавати правомірність жіночих почуттів і практикуватися у цьому. Бонні ж тренувалася висловлювати свої почуття більш прямо, але без несхвалення. Результат – все менше сварок, все більше любові й довіри. Щоб уникати конфліктів, які завдають обом біль, дуже важливо визнати, що чоловіки, навіть не підозрюючи, можуть знецінювати почуття жінки, а жінки, також не усвідомлюючи, посилати сигнали не схвалення. Як через незнання провокують сварки чоловіки? Найчастіше чоловіки провокують сварки, принизивши почуття жінки або її точку зору. Вони не розуміють, наскільки болісно це діє на жінок. Зазвичай, коли жінка приймається розповідати про чергове розчарування, проблеми, тривогу, чоловік реагує на це кожною своєю клітиною. У нього на купа пояснень і виправдань, що мають на меті привести в норму її засмучені почуття. У наміри чоловіка ніколи не входить свідомо погіршити становище. Його схильність розсіювати негативні почуття за допомогою пояснень продиктована виключно марсіанським інстинктом. Однак, розуміючи, що його звичайна автоматична манера реагувати на переживання жінки в даному випадку просто протипоказана, чоловік постарається зрозуміти, що і як повинно вплинути на партнерку, і, пригадавши власний досвід, зуміє щось змінити на краще. Як неусвідомлено провокують сварки жінки. Найчастіше жінки неусвідомлено провокують сварку тим, що не виражають прямо свої почуття. Замість того, щоб відкрито сказати про незадоволення або розчарування, вона починає ставити риторичні запитання, в які сама того не знаючи, а може бути і знаючи, закладає інформацію про своє несхвалення. Навіть в разі, якщо вона не прагнула передавати подібне послання, чоловік вловлює саме його. Наприклад, чоловік повертається додому пізніше звичайного. Відчуття його партнерки можна виразити таким чином. «Я так не люблю чекати, коли ти запізнюєшся», або «Я хвилювалася, що з тобою щось трапилося». Але замість того, щоб прямо і відкрито поділитися своїми почуттями, вона, ледве вгледівши коханого, закидає його риторичними запитаннями на кшталт «Як ти міг так спізнитися?» «Що, по-твоєму, я повинна думати, коли тебе все немає і немає?» «Чому ти не подзвонив?» Однак засмучена або розсержена жінка вже самим тоном свого голосу часто дає зрозуміти, що вона не хоче отримати аргументовану відповідь, а прагне підкреслити, що у партнера не могло бути поважних причин для запізнення. Чуючи питання типу «Як ти міг спізнитися?» або «Чому ти не подзвонив?», чоловік вловлює в ньому несправжні емоції партнерки, а лише її незадоволення. Він так і відчуває, як і хочеться допомогти йому стати більш відповідальним. Він відчуває, що на нього нападають, і починає захищатися, а вона й не уявляє, як ранить партнера її не схвалення. У тій же мірі, в якій жінці необхідно визнання, чоловікові потрібно схвалення. Навіть якщо в пам'яті жінки збереглася образа на інших чоловіків в її житті або на батька, на початку відносин вона все-таки схильна дати позитивну характеристику партнеру. Це можна виразити приблизно так. Він не такий, як усі, не такий, як інші, ті, кого я знала колись. Коли жінка позбавляє чоловіка похвали, це для нього особливо болісно. Самі жінки зазвичай забудькуваті з цього приводу, але якщо вони, так би мовити, беруть назад своє схвалення, то вважають, що мають для цього всі підстави. Причина подібної бездушності полягає в тому, що вони просто не знають, наскільки їхня позитивна оцінка важлива чоловікам. Жінка, однак, може навчитися виражати свою незгоду з поведінкою партнера, продовжуючи проте зі схваленням сприймати його такого, як він є це вкрай необхідно для чоловіка, щоб він відчував себе коханим. Зазвичай же, вказуючи невдоволення поведінкою партнера і бажаючи змусити його змінитися, жінка починає критично ставитися до нього самого. Зрозуміло, це трапляється в більшій чи меншій мірі, але відчуття несхвалення з боку подруги для чоловіка завжди вкрай болісно. Переважна кількість чоловіків занадто соромляться визнати, наскільки їм необхідна похвали партнерки. Вони можуть навіть виїхати куди-небудь подалі, щоб довести їй, що проживуть і без цього. Але чому тоді втративши схвалення жінки, вони одразу стають холодними, якби відключеними, і починають захищатися від усього світу? Та тому що дуже важко не отримувати того, що так необхідно. На початку відносин все завжди йде чудово, оскільки чоловік поки знаходиться в милості у жінки. Він все ще її лицар у сяючих обладунках. Отримуючи благословення, її схвалення, він може виграти безліч турнірів. Але як тільки починає розчаровувати її, тут же впадає в немилість і позбавляється її заступництва. В одну мить він може виявитися витореним в собачу будку. Чоловік взагалі-то здатний пережити розчарування партнерки, але коли воно виражається в неприйнятті, ось тут-то йому стає зовсім погано. Жінки зазвичай розпитують чоловіка щодо його поведінки вельми несхвальним схвальним тоном, вважаючи, що цим дадуть йому хороший урок. Але ні, все обертається лише страхом і обуренням, і поступово мотивація чоловіка все більш слабшає. Критична пара проблем, здатних перерости у сварку. Перше. Чоловік відчуває, що жінка не поділяє його точку зору. Друге. Вона не схвалює того, як він розмовляє із нею. Схвалювати чоловіка означає вважати, що у нього є вагомі причини на те, щоб бути саме таким, яким він є. Навіть коли він безвідповідальний, ледачий, нешанобливо поводиться з партнеркою, вона, якщо тільки його любить, завжди зуміє знайти в ньому позитивні сторони. Схвалювати – значить вбачати любов або благі наміри за зовнішньою поведінкою. Поводитися з чоловіком так, ніби у нього немає ніяких вагомих причин поводитися саме так, як він поводиться – значить позбавити його заступництва, яким партнерка настільки щедро обдарувала його на початку їх відносин. Жінка повинна пам'ятати, що може не робити цього навіть тоді, коли не згодна з його поведінкою або вчинками. Коли він найбільше потребує її схвалення? Більшість суперечок виникає не тому, що двоє не згодні один з одним, а тому, що або чоловік відчуває, що жінка не поділяє його точки зору, або жінка не схвалює того, як він розмовляє із нею. Найчастіше вона висловлює незадоволення від того, що партнер зневажливо ставиться до її думки або до її потреби в дбайливому і поважному тоні розмови. Якщо чоловіки і жінки навчаться спілкуватися на відповідному рівні, вони перестануть сперечатися і сваритися, а будуть спокійно обговорювати свої розбіжності і шукати рішення, прийнятні для обох сторін. Чоловік найчастіше схильний сперечатися, коли зробив помилку або засмутив кохану жінку. Коли чоловік робить помилку або забуває виконати дане йому доручення, або ж виправдовує покладений на нього відповідальності, жінка не розуміє, наскільки болісно він сам це сприймає. Саме тоді він найбільше потребує її любові. І позбавити його в такий момент свого схвалення означає зробити йому дуже і дуже боляче. Вона може навіть не віддавати собі звіту в цьому. Можливо, думає, що чоловік відчуває тільки розчарування – але він відчуває її холод і нелюбов. Саме того не усвідомлюючи, жінка може висловити своє невдоволення, скажімо, виразом обличчя або інтонацією. Слова, які вона обирає, можуть бути навіть ніжними, проте тон, яким вони вимовляються, і вираз обличчя можуть сильно зачепити чоловіка. Захищаючись, він намагається представити справу так, ніби не права вона. Він звинувачує її і тим самим виправдовує себе. Якщо він її розчарував, то хоче пояснити, чому вона не повинна засмучуватися через це. Думає, що від наведених ним аргументів їй стане легше. Однак він не знає, що якщо жінка засмучена, то вона перш за все потребує того, щоб партнер вислухав її і визнав обґрунтованість її почуттів. Як висловлювати свою незгоду, не сперечаючись? Не маючи здорових рольових моделей, часто буває дуже важко правильно висловити свою незгоду. Наші батьки в більшості своїй або взагалі не вміли вести суперечку, або одразу ж переходили до сварки. Викладений нижче список роз'яснює, яким чином чоловіки і жінки, самі проте не підозрюючи, можуть сприяти виникненню суперечок. І пропоную кілька здорових альтернатив. У кожному з перерахованих типів суперечок я привожу спочатку риторичне питання, яке може поставити жінка, а потім вказую, як може витлумачити його чоловік. Потім, як чоловік часом пояснює свою поведінку і вчинки, і чому жінка відчуває себе зачепленою почутими словами. Наприкінці даються варіанти того, що і як можуть говорити чоловіки і жінки, щоб підтримати один одного і не доводити справу до суперечки. Перше. Коли він приходить додому із запізненням? Її риторичне питання – як ти міг так спізнитися? Або чому ти не подзвонив? Або що я по-твоєму повинна була думати? «Що чується йому?» «У тебе не було ніяких серйозних причин, щоб так спізнюватися. Ти просто безвідповідальний тип. Ось я б ні за що не спізнилася. Я краще, ніж ти». Що він пояснює? «На мосту була пробка. Або не все в житті буває так, як хочеться. Або що, по-твоєму, мені не можна один раз спізнитися?» «Що чується їй?» Тобі зовсім немає через що турбуватися, бо у мене були цілком вагомі і цілком логічні причини, щоб запізнитися. У будь-якому випадку моя робота важливіша, ніж ти. І взагалі, ти вимагаєш занадто багато. Як вона може обійтися без різкого вираження несхвалення? схвалення? Я правда не люблю, коли ти запізнюєшся. Це мене засмучує. Я була б тобі дуже вдячна, якби наступного разу, коли затримаєшся, ти мені подзвонив. Як він може проявити більше поваги до її переживань? Я й правда запізнився. Мені шкода, що ти через це так засмутилася. Вкрай важливо просто вислухати її, не вдаючись у пояснення. Постарайтеся зрозуміти, що їй необхідно відчувати себе коханою і поставитися до цього з належною повагою. Друге. Коли він повертається зі своєї печери? Її риторичне питання. Як ти міг бути таким байдужим і холодним? Або... Як, по-твоєму, я повинна реагувати на це? Або звідки я можу знати, що відбувається у тебе в душі? Що чується йому? У тебе не було ніяких вагомих причин, щоб ось так віддалятися від мене. Ти жорстокий, ти мене не любиш. І зовсім не той, хто мені потрібен. Ти образив мене в тисячу разів більше, ніж я, коли б то не було, ображала тебе. Що він пояснює? Мені потрібно було всього пару днів побути на самоті. У чому тут кримінал? або «Я не зробив тобі нічого поганого». Що чується їй? Тобі немає через що відчувати себе скривдженою і покинутою, а якщо ти все-таки хочеш перебувати в такому стані, я не збираюся тобі співчувати. Ти надто примхлива і любиш тримати мене під ковпаком. Я робив і буду робити те, чого мені хочеться, а до твоїх почуттів мені немає діла. Як вона може обійтися без різкого вираження не схвалення?» Я знаю, що час від часу тобі потрібно віддалитися, але до сих пір мене це засмучує. Я не кажу, що ти чиниш погано, проте мені важливо, щоб ти зрозумів, як це важко мені. Як він може проявити більше поваги до її переживань? Я розумію, що коли я віддаляюся, тобі буває погано і образливо. Давай поговоримо про це. Коли вона відчуває, що її чують, їй легше змиритися з його потребою, відтягтися час від часу. Третє. Коли чоловік забуває щось виконати? Її риторичне питання. Як ти міг забути про це? Або коли ти будеш пам'ятати хоч про що-небудь? Або як я можу тобі довіряти? Що чується йому? Немає жодних причин, щоб забувати про такі речі. Ти дурний і тобі не можна довіряти. А я так багато вкладаю в наші з тобою стосунки. Що він пояснює? «Я, правда, був дуже зайнятий і просто забув. Таке іноді трапляється». Або «Взагалі то, нічого страшного. Це не означає, що мені ні до чого немає діла». Що чується їй? «Нема чого тобі засмучуватися через таку дрібницю. Ти надто вже багато чого вимагаєш і реагуєш зовсім нерозумно. Постарайся дивитися на речі більш реалістично, а то живеш в якомусь світі фантазій». «Як вона може обійтися без різкого вираження несхвалення?» Я не люблю, коли ти про щось забуваєш. А ось ще один дієвий засіб – взагалі не згадувати про те, що він забув щось зробити, а попросити його про це знову, наприклад, в такій формі. Я була б тобі дуже вдячна, якби ти… І він сам зрозуміє, що забув про прохання. Як він може проявити більше поваги до її переживань. Я і правда забув про це. Ти дуже зла на мене. І потім дати їй виговоритися, не намагаючись довести, що її гнів необґрунтований. Говорячи, вона зрозуміє, що її чують, і незабаром почне відчувати вдячність до партнера. Четверте. Коли він її розчаровує? Її риторичне питання. Як ти міг це зробити? Або чому ти не можеш зробити те, що по твоїм власним словам збирався? Або хіба ти не казав, що зробиш це? Або коли ж ти врешті-решт навчишся? Що чується йому? «У тебе немає ніяких вагомих причин, щоб розчаровувати мене. Ти просто ідіот. Ти не здатний нічого зробити як слід. Я не можу бути щаслива, поки ти такий, як є». Що він пояснює? «Наступного разу я зроблю все, як треба». Або «Нічого ж страшного не сталося». Або «Я просто не знав, що ти мала на увазі». Що чується їй? «Якщо ти розкисла, то це твоя власна вина. Треба вміти пристосовуватися до обставин». «Немає через що засмучуватися, і я зовсім тобі не співчуваю». «Як вона може обійтися без різкого вираження несхвалення? «Я не люблю розчаровуватися. Мені здавалося, що ти подзвониш». «Гаразд, все в порядку. Просто мені потрібно, щоб ти знав, як це коли ти...» «Як він може проявити більше поваги до її переживань?» «Я розумію, що розчарував тебе. Давай поговоримо про це. Що ти відчуваєш?» «Дайте їй шанс бути почутою, і їй стане легше». Через деякий час скажіть, що мені зараз зробити, щоб ти відчула мою підтримку. Або як я можу підтримати тебе зараз? П'яте. Коли він не шанує її почуттів і боляче її ранить. Її риторичне питання. Як ти міг це сказати? Або як ти міг так обійтися зі мною? Або чому ти не можеш вислухати мене? Або тобі є ще хоч якесь діло до мене? Або хіба я звертаюся до тебе так? Що чується йому? Ти поганий, грубий чоловік. У мені набагато більше любові. Я ніколи тобі не пробачу. Тебе слід було покарати і прогнати геть. Це ти в усьому винен. Що він пояснює? Та нічого, я не це мав на увазі. Або я слухаю тебе, ось побачиш, і зараз слухаю. Або та я сміюся зовсім не над тобою. Що чується їй? Ти не маєш ніякого права засмучуватися. В твоїх переживаннях немає ні краплі сенсу. Ти надто вже чутлива. По-моєму, це ненормально. Ти такий тягар для мене». Як вона може обійтися без різкого вираження несхвалення? «Мені не подобається, як ти зі мною розмовляєш. Будь ласка, перестань». Або «Ти зараз поводишся непорядно, і мені це не подобається. Я хочу взяти тайм-аут». Або «Мені не хотілося, щоб наша розмова проходила таким чином». «Давай почнемо спочатку». Або «Я не заслуговую, щоб ти зі мною звертався ось так. Я хочу взяти тайм-аут». Або «Не міг би ти мене не перебивати». Або «Будь ласка, вислухай, що я говорю». Чоловік краще реагує на короткі і прямі заяви. Лекції та питання тут ні до чого. Шосте. Коли він поспішає, а їй це не подобається. Її риторичне питання. «Чому ми вічно кудись поспішаємо?» Або Чому в тебе все бігом та бігом? Що чується йому? Немає жодних причин для того, щоб так мчати. Мені ніколи не буває добре з тобою. Тебе вже ніщо не змінить. Ти, гадки, не маєш, як і що слід робити. А до того ж, абсолютно очевидно, що я тобі до лампочки. Що він пояснює? Це, по-моєму, не так вже й погано. Або так буває завжди. Або зараз ми нічого не можемо з цим діяти. Або не треба так хвилюватися, все буде в порядку. Що чується їй? Ти не маєш права скаржитися. По ідеї повинна бути вдячна за все, що маєш, а не нити й не киснути. У тебе немає ніяких підстав нарікати. Своїм ниттям ти тільки засмучуєш інших. Про підтримку у важкі моменти життя. У будь-якої пари трапляються важкі часи. Вони можуть бути обумовлені різними причинами. Наприклад, втратою роботи, будь-то чиєю смертю – хворобою або навіть просто тим, що один з партнерів, а може бути й обидва, перевтомилися і не встигли добре відпочити. У такі моменти найважливіше намагатися вкладати в спілкування один з одним любов, шанобливе ставлення і схвалення. Крім того, ми повинні розуміти і приймати той факт, що ні наш партнер, ні ми самі далеко не завжди проявляємо собою взірець довершеності.